توافقن الملائکه ما قبل کې د کتاب رسول بیانې ده د دې آیات کې د هجرت مثلا بیانې موږ لوبي آیات کې زوره نه د تخویق ته ترق د هجرت باندې ورڅې کې اور به ہجرت جواب بیانی نا یاد پہوا کې نازل شوه داګه پہشانه نزول ځان کویا کې پہوا کې کې نازل شوه نزول کویا کې کوم وخت نبی رسول الله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته لاله نو مدینہ دار اسلام ګرځي نو د اسلام اسلامي ملک وګرځي او مکه چوانو دا دار هر وګرځي نو د کافرانو ملک وګرځي دارن هر دارن کوفي هجرت واه زمانه کې دا د ایمان یو شیارو علامه وګڼل شي لکه څنګه چې د انسان د مسلمانۍ دوه پاړه دا خبر لازمي دي چې په جيبه کې کليمه وایو دي مسلمان بنل شي ما ذکرانغي هغه وخت یو انسان به مسلمان یي مسلمان به علي حسابو ده اگر چې و به مسلمان با دې نه هم وي مسلمان به علي حسابو لشي چې کومه کلبيه علامت اسلام هجرت او جهجرت داو کنه به مسلمان نه نسخه په جوګه کلمه وینځو دا کرنګ اسلام دا د اسلام یو شعار نو ظاهر هغه چې سړی مزدوري مثلا کریمنه شویل دوی بیا مسلمان باندې نو دا کرنګ کې کسه یې جرګ نه مسلمان به او خو بهر حل چې د شعر ادا کړي مسلمان به هغه نه ایصابد التا ته معنی دا مسلمان غنل دا نه کارپر و مسلمان گونا نشه دیواجی مخ تیر شو که یاو د دا کارپران او ملکی مسلمان قتل شنه دا آپا قتل دی رازی که نموی او غلام بی ازادو لیشی غلام با ازادو لیشی رکبا با ازادو لیشی نو مخ دا مسلح اغمون زکر گلان ال تکی التحریز ازا کبیه پا منزل دا زکر رازی جی دا کس مسلمان مر شوی نو دیواجی اداع زه هردا په قانون معلوماتي کې هغه زمونه کې د موزوم د حالت چې کوم بمزره تناب مسلمان غاړي شي چې کوم موزله نه راته ودا یو مسلمان نشي ګڼل حال چې کله مکه فت اشوې نو د مکه نه هجرت کول مدینه ته دغره اسلام نو صحابه او هجرت شروع کوم مدینه ته دل اوس صحابه دا سوت چې اغه هجرت نو کړې په مکه کې او دا بیا د کومه مقاله کوله کې آیات کې به ان شاء الله یو دا سوت طاقتمو ساتمو لار متمل مو اعمال نصرهو ارې طریقې سره اساني و د مکه نه طلشوخه د مکه نه لاندې دې دوران کې د جن مسرال د جنگ بدر مسرال نو دیو په مسلمانانو اسلام یې د کټران نه نو چې څنګه کاپیران د مسلمانانو مقابله کې مخامخ را لوم نو په هغه کې د هغه طرفا مکه کې چې کم مسلمانانو اسلام یې پټ کړو نو هغه وړاندې ا جکله مخامخ را ل نو االف تکي د مسلمانانو د لاسه بیا تک او چې وقات کې نو الله تعالی ا حالت بیانې په دیایې کی هغه سره پرشتو ته خبرې کولی او روح ته هغه مسلمانان چې سرد د قدرته هجرت نه وکړې نو پرشتو چې هغه ټایم کې هغه کمواله کړې دې هغه سره کې خبره ترې شې وې نو الله تعالی هغه خبرې را نکړې دې دل تک او الله تعالی د هغه پر سزا ذکر کړل چې د ان وی د اسلام شعار او حکم په ره هجرت نه نه نو الله اوې دې په جهنم نه نو لمبی آیات کې هم دغه خبره بیانې لکه الله فرمای ان الذين توفاهم الملائکه ا کسان چې اغلې د فرشتو وبد کول په داسحال کې والمی ان قصهم چې په خپل ظلم کړو ظلم یې سره کړو قدرت هجرت نه کړې ا په دې شو فرشتو په نو, نو حقیقتا روح کا بسكون کې الله دی او ملائکه او جماعت ویل کېږي د یو نصيوان یو واجب جبريل نه جیبریل علیہ السلام سرخ پر ملگری دی بس گئی او بازی وی نصرک علیہ السلام تی مراد دی اغیر و پرشتو دیر و پرشتو برابر دیو جیو تا اللہ تعالی ملکنوئے بلکہ ملائکہ وطا ہوئے تکا دیر لوئی کار کئی نا اللہ پرمائی چی کلد دیر و خونکہ بس گولنو دی پرشتو وطا ہوئی فی مکون تم پس تاسو حجرت وولین دی کلے دا دین پا ما ملکی پسحالت کی ویتا سو حجرت ولی نرے کلے مطلب داری داج جنگی بدر میدان کیجی کل روکونا وستل نو پریشتو تی تپوس کو آو ایاد حجرت نا دغسیم چکمو پاتکی دل حجرتی نو پڑے چه پریشتو روکونا کبسکولنو تکوسی تکو نو دی پا جواب دی سو گئی کن نا مستد آتین پان کلی شیو کمزوري کريشو د دیوځ د مکینه لاندو هجرتهم انکو جبن زکم اسلامي احکامات کارا توردا کړل د ک مکه کې د مزن شکول د حج د نش کوله عمر د نش وکوله ندی وتو کنا مستعاطین مونږه کمزوري کريشو د کاکرانو ترپا نو د هجرت انکو چ هیجرت تم کړه بلځتا او ال <سؤال> تکم اسلامی احکاماتو ازهار کړو کنا مستعبین فن الارض ممکن جوړه کړش په ځمکه کې نو پرښتوا ته جواب ورکړه دا عذر د دی معقول نو دی تل نو پرښتوا ته وتا قالو دی د دې خبره راته کړه چې لم تکم ارض الله واسعه آیا نو مز مکدا الله فراحا کتابه تاسو کتو حاضر په هغه ځای کې کتابه هیجرت کړه مدینې ته tle په بل ځای ته ورغله ځکه الله فرحان وا او التجم د الله احکام ادا کړي ته مکه کې نشي ادا کوله د کافرانو طرفه تنګيده نو الت tle انتم احکام ادا کړي نو مطلب دا دی چې تاسو tle شې نه tle پرښتوب پجورم ثابت کو دمر پټین کې پجورم ثابت دادا الله قانون شان جرم پر ثابت کنو جرم پر سیویا سزائی اللہ فرمائی کون اولائی کما اواہم جہنم دکا خلق چی اسلامی را وڑے ہو اسلام دوے حکم چی حجرت تے وے نکو نو چی جرم پر ثابت چی ٹکانا دے دی جہنم دا وساعت او سنا کار ہے اغا دا وقت دو ہے مگر آغا خلق چی اغا کم زور اکلشو دے واقیتن حقیقتن لیکن عبداللہ ابن عباس سے پرمائی زم پا آغا خلقو کیوں مچزو کامزور اکلشو ما زما مورو نواقیتن دا کامزوری خلقو کابرانو درطر پا بازی گیرو بازی مشومانو بازی زنانوی لاری وطنوی ماریو مکیم مدینی مسکی کابی پاسلت اللہ پرمائی مگر آغا خلق چووا کیی تو آغای کامزور اکلشوی دی من الرجال ک سړی دی او ک خځي دی ولمند او ک دی لا یست تیونه اله چې اس بانا اس طریقه نشي کولې د جنگ یادوتې دو ولا یح تدون او نہ خبر دل لري نو دلار معلوم ده چې مدینه تلشی زنا ندي یا کمزوری دي سوف له برور سنشته یا ماشومان دي طاقت نلري ندي برکه الله تعالی فرمای فو الہی کا حسلا دا قصانچې ممکن دا غریب راچه الله تعالی اپو کې دی تا وک ان الله غفور الرحیم الله ممکن او مهربان و من ی هاجر فی سبيل الله ورته څه ترغیب د تاسو تموي نور دا په کیسه یو سزا نشته ایتا اللہ ما پکڑی مطلب دارے اغید وحمنا کئی دو گنا چیزا مونا گنا شگی را بس اغیدی کم زوری اغید باندی حکم نو ورپسی اللہ ترغیب ورگی ها دا سے عمل دا چی دیسر دا انسان مخت طول گلون نو مابشی دیر عظمت عمل ما اللہ پرمئی ومئیو حاجر فی سبیل اللہ آغا چاچی حجرتو کو فی سبیل اللہ فلارد کی یجد فی الارد مراغ من کثی ديبا اول پسمکه کې مراغمن کثیر اغا زاد زید ارام زيون د ارام ډیر مراغمن زيون د ارام کثیرن ډیر زيون د ارام هغه بل پیداکې اصل کې مراغم درغم دی اورنم خارته دی کې انو د کدی نه مراد اغا زاد هجرت ته نه مراده چې کمځته هجرت او دا مراغم یو مانا اغان نوری مانی او کولیشی مطلب یو مراغم یا دا ورکروز یا دا حجرت زی ار یو چی نو اللہ وچی و انسان اوزی نو اللہ دے با دیر زیون اومی اللہ کلابا لتاورگی واسعان او دے با پراہی نو پریزت با پراہی او پا دے کی با پراہی اومینی چی کم دار کو پر دے التا تلاوت نشی کوله و جکم دارل اسلام دلالشی نارتا پراہی مزدیم کئی ار عامل دل اسلام کئی خکارت اور زناندہ پر دم کولیشی نو پراہی با امومی اللہ پرمائی و امی ای خروج میں بیتی محاجرن دی آیات کی قسل کے یا واقعات اداد آگے نازل شویدن نو اغام ہو رک هر کلا دکا آیات اغه نازل ده هجرت پرديت راه الله تعالی حکم نازل کو چې هجرت کول په کار نو دي روړ په هجرت کو په بازي زره د طاقتونو په بازي کمزوري خو یوسه ابي بن ابي اسلام رضی الله ابن عمر کمزوري اغه ذکر دعاء یا تور ده چه آغا چا بانده حرج نشت چې کم حیل اعیس بانه سو طریقه نشی کولین یا لارا اتماعلومنه اینو اغوی زماده مال اولاد میره مال میره لارا معلومنه لحاظ زماده پرا گونج اش نشت و ازیو شپمپ مککینه تیوم زامنه تیوم ها پکاکتیوا چه و نارای پکاکتیوا چه و او او چه تیک روانه که نخدای شان دو بای دو تنعیب علاکه تا ورسې بس د صحابي ال تکې بس مکرر وه نمبر 13 نو د اگست لاسه راغستو په خیل زمانی کې هده و دا الله ستاده پر او دا نستاده پیغمبر د پړه ا خو د ځکه صرف اغه خبر باندې بیات کوم کوم باندې چی ستاده پیغمبر نه تاثیر کړی چی ستاده پیغمبر تاثیر کړی نه طالب باندې بیات کوم خبره زمانم زما تاثیر خدای واده بس بیا وفات دا خبر ورسېده مديني ته هم او مکه ته هم نو مشرکان هغه پروپاګاندا وکړه او ما ادرکه ما طلبه هغه شیونه مونږ ته چې کومه تلپ کو سړې نه کام شي ساهو ته چې خبر ورسېره نامې ویل کمديني ته ورسېده لکه انا نو کافی ثواب دي شو همت دیو کو د نیت ملو شو خو اجر یې پورنه نو دا آیات الله نازل ک او دا الله له وی احسان دی او لمه وی دا قانون په نور عامه کې هم د کوم چې دی دی الله تلدا آیات نازل کړي انسان یو عمل شروع کی هجرت شروع کړه الله لپاره د پیغمبر د پاک او بیا ته مرکه راش نو قد وقع اجر علی الله نبی انسان اجر په الله باندې ثابت بس دا هجرت شروع کړه پل مقصد تا اونا رسید چه التا که تلویخ پل موزی اخکارتور پڑیوئی او دکرنگی چکم احکامات تی اخکارتور پڑیوئی اللہوی علی اونکلو سمب یدرک حلم و مرب و ترار نو فقد وکا عجره علالله کامل عجر ددو اغپ اللہ کلا بانده دے او دنید پار سابق دے نو علماء برمائید چی دا کانون پنورو عمالو <سؤال> که هم ده که انسان عمل <سؤال> شروع کی مثلا تاسو ترجمه چروکلی دا ساسو دیم نیتی چیزه با ترخیر پوری کنم او دا با مکمل یادم او دی دوران کی مرگ را حداری نکی بیاری نکی علماء پرمایی دی انسان تا دی نیت دو جنار او دی ارادی دو جنار مستقل دی ترجمه اجر با ملاوی یا بل عمل دی بل عمل دی چیر انسان عمل شروع کی پخنیت او بیام نیسکتی نو الله تعالی دی انسان ته اجر کو ورکړي عزت الله فرمای غمن یخرج من بیته مهاجر هغه څوک چې هو ته د خپل کور نه مهاجرانه هجرت وکړي ال الله و رسوله الله ترکتای نه هغه ځای ته کمزه کې الله کا جاری کېدل و رسوله پیغمبر ترکتای چې کمزه کې تر پیغمبر اه سنت جاری کېدل د الله دین جاری کېدل او مقصد ته ثم يذكر قلنا بيان لار کې د تمرګراک من فقد وقع اجره ثابت ثواب بدل پره ثواب د الله تعالی رحمت وکنا الله غفور رحیم غفور رحیم الله بهونکی مهربان ودخ ایات اگا وقی او خالص دار الکفر لکا مکہ او خالص دار الاسلام لکا مدینہ. او یو دا سی چی اغاہ دار الکفر وی خدا رو الامن لکا حبشا صحابوں او ابشیت انہیت کرو حبشا حب دار الاسلام نو قلت اسلامی حکومت نو خدا رو نو یعنی مسلمانانو بانده پا اسلامی احکاماتو بانده بابندی نو نو دا یاڅادې چې کم دارو کوبري باقي کې د انسان مال عظمت عزت او دین محفوظ نه نو دا غنو هجرت فرض ده هغه ته ادورات للی نه پکاره او چې کم داسي وي دار الاسلام نه هجرت به تر دا د افضل دا چې هغه تر ته او که یو ځای داسي له حبشه څنګه وا چې دار کوبرو کو دارالامن وو چې کم زه داسي چې دار الكفر او دار الامن لکه نن سمه باید كنل نو اغه ذات هجرت جائز دي لکه صحابه هجرت کړو حبشه ته او افضل دي افضل هجرت دا کو چې کمدینه توګه دار نو داسې ذات هجرت کول دا اغه حجرت هجرت پکار نه دي اغه ذات ته هجرتم کول شه کې سختي در باندې راځي موږ سمه باید كنل هغه ذات چې غبي دار دي ینه هغه ځکه چې مسلمانانو ته په اسلامي احکاماتو باندې اجازه ته پابند دي نو دا څمل کو هغه کې مسلمان هغه پاتې کېدشي ورنه د مسلمانان مثلا د انډیا کې ابل ځکه کې دیب اوم سخت مننګارو او دیب په دې باندې سختونګارو تر چا راځي نه خو چې کوم ملګری تاسو تماورو چې هغه د کفر الامن یې اسلامي احکاماتو باندې پابند دي نو هغه کې ته او باز اتنگی پا وقت ضرورت بانیایت حجرت امکی نیشی لکا صحاباو حب شیط اکڑا مدارا کفر دغیت ہوئی تا جو بس با کفر اخکامات دیگی دار الاسلام ایت ہوئی چه اسلامی اخکامات تو باننی پاکن دیگی اسلامی کانون چلی آو زمان ایمام سے پنیز باننید دارو الحرف اغیر تاویل کافران لکا مکی فشانت مکہ او دے زمانہ که دا کپر احکامات بکی جاری شی کافران سر بلکل مبتسل شی او اسلامی احکامات باندی پا کپا بندی دادری خبری جب گیئی تا دارو کپر وی اغیر مسلمانہ ملتاک پکار پا دلتا پاتی که دلنے لککار اِنَّ الَّذِينَ آئِنَ مَا تَسَانَ توافوا الملائکتو چوپاکل میذرا فرشتو والینی ان بځین دا سه هر کې چې ظلم کوم کی وان بځین ځان وروښکلو غایندې په پر حدود هجرت باندې سرز قالوا الهرشتو في مكنتم سهلت كي ويتاسو سما ملكه ويتاسو قماملي د دين کې قالو ويل دې جواب کې كنا مستداتين في الارض كنا هم في الارض فزمك دمك كي قالو الهرشتو الم تكون ارض الله پولایک تا هجرت کولې و فتو هاجروا فیها تاسو د هجرت کولې و فیها په دې پرهزم ککه په ولایک الله فرمای دا مَا هُوَا هُمْ جَهَنَّمُ وَزَيْدَ دِي جَهَنَّمْ دِي وَسَاهَتْ مَسِيرًا وَسَنَا كَرَ زَيْدَ وَقْلُو دِي إِلَّا الْمُسْتَذَا فِينا مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا الْمُسْتَذَا فِينا مَدْرَا وَاكِي صَعِفَان آخَلَقْ جَا قِيْقَةً تَمْزُرِ قْرِشِو مِنَتْ وَالْنِسَائِ وَالْلِلْدَانْ دَخُضُ لَا وَدَمَا شُمَانُونَا لَا يَسْتَطِيُونَ حِيلَةً چِدِيْتَا تَتْنَ لَرُ حِيلَةً دَبَانِ لَتُولُ دَ تَرِكِ لَتُولُ وَلَا يَحْتَدُوُنَا عَوْدُي خَبَرْ لَرُ سَبِيلَ دَ لَارِ لَارِ دَ هِجْرَت چه کم جاتا او لایکا پرمیدا سبتن وانکساو ګرانه شمان سړی خوزیز ویپان اسال الله کریم چه الله ايا فوان وکان اللہ وزی اللہ تراغا فورا بخششکا انکے مافکا انکے ومیو حاجر فی سبیل اللہ ومیو حاجر وچاچ حجرتکو فی سبیل اللہ اطلا رضا اللہ کے یجد فی الارد دے بممیز مکا کے مرارم کثیرہ زیون دارام دیر وساتا او فرافیدال او فرافید فریزکی اوفی اظہار دا اخکامت دا اللہ کی یا جید دے ممید دلار دے پزمکہ کے مراغ من کثیرہ زیون داران بیر وساعتنل افراخی ومن یفر جواسوک چیوات دا من بیتیه دکور فلنا محاجرن حجرت کونکے الالوانی ورسولی اللہ یعنی اعزات تم دکچر الله در رسول اعظم جاری کی دا مطلب دی ال الله الله تعالی و ورسوله او رسول الله تعالی او مقصد تا اون رسیدو مقصد سم يدرقه الموتو بیاراگیر قدل را مردو تخد وقع عجره على اللہی فستحقیق سر ثابت تصواب ددو على الله طالح بانده وکان الله و دل تلان و قرآن بخنة توم کے رحیمہ محربان مستان یا من اولین یا آخرین یا زبورت المتین کریم خدای موږ ته سبا بیا پرادرانه نصیب کی یالنا خیر برکت راه نصیب کی کمزہ کی یالنا مسلمانانو ته تبوږي د حجرت ضرورت له کښان کوم مسلمانانو دی الله له 2011 نو په دې پدتن دی یالنا کله تر کی تا کله یوم تا کله بلنه کریم خدای هغه د پر اسباب مهیا کریم خدای ته ورتاسان کی کم چې یالنا حق مجاهدین ایستاده رضا را فرجنګي استاد کریم افدائی تغزی ترور ورسلی دک شیعہ گانونا کریم افدائی لسخت خلقون اے اللہ مسلمانان تامن کی گئی اے اللہ تامن کی گئی اے اللہ تزمون نرازی شیخ قدر ازا نسیب ورزے سن اللہ تعالیٰ